Але ходімо краще на вулицю, там поговоримо. 12. А як тобі вдавалося звідси втекти? На прогулянці Сергійко відшукав поглядом свою нову знайому і відкликав у бік, незважаючи на хихикання подружок сніжани та на смішкуваті погляди хлопчаків. СТОРІНКА 32 Коли чогось дуже хочеш, неодмінно знайдеш спосіб. Дівчинка здавалася дещо зарозумілою. Ще б пак, своїми походеньками вона всього за півтора місяці стала знаменитістю інтернату. Її поважали, нею захоплювалися. Таких смільчаків і серед хлопчиків варто було пошукати. «Тобі можна довірити таємницю?» – наважився спитати Сергійко. «Йому конче потрібен був надійний друг, і не біда, що він, тобто вона, буде дівчинкою». Заручитися підтримкою такої відчайдухи, як Сніжана, було б справжнім подарунком долі. Дівчинка пильно зміряла поглядом Сергійка. Її великі сірі очі здавалися сумними навіть тоді, коли вона посміхалася чи говорила про щось веселе. — Хочеш якнайшвидше дриманути звідси? — припустила дівчинка і тяжко зітхнула. — Марна справа. Втекти не проблема. Проблема сховатися так, щоби не знайшли. А чому ти постійно втікаєш? Тут наче непогано. Принаймні, я собі уявляв щось значно жахливіше. Якщо у тебе нема нікого, то навіщо втікати? Хоча Сніжана і справляла враження мужньої і впевненої в собі дівчинки, в її очах заблищали сльози. Вони сиділи на широкому пеньку під старезною розлогою вербою. Схоже, колись на місці пенька теж росла верба. Може, вони були сестрами, а може, дві верби були закоханою парою. Напевно, так і люди, роздумував Сергійко, поки його подруга намагалася перебороти власну слабкість, чи, може, вагалася, що важче, що варто розповісти малознайомому ровеснику, а про що краще помовчати? Живуть поруч багато років. Життя одне без іншого не уявляють. А потім настає день, коли один перетворюється на пеньок спогад, а другий стає зажуреною плакучою вербою, що гне віти додолу, аби хоч кінчиком листочка доторкнутися до зрубаного рідного дерева. Він чомусь згадав про тата. Мама уникала розмов про нього. Але хлопчик відчував, як вона сумує за ним, як упродовж багатьох років терпляче чекає. Сторінка 33. У кущах живої огорожі неподалік щось підозріло-зашароділо. «У мене хтось є!» – ковтаючи сльози, нарешті промовила Сніжана. Занурившись у роздуми, Сергійко не відразу зрозумів, що вона має на увазі. «Хто є?» Перепитав хлопчик. Вони поїхали купувати речі для мого майбутнього братика. Почала розповідь дівчинка. Мама, от от мала народити. Я просилася з ними, але тато наполіг, щоб ми з Джері чекали на них удома. Ми чекали. Вона замовкла. Сергійко, що слухав, не зводячи погляду з дівчинки, помітив, як важко їй ділитися болючими спогадами. Ми з Песиком чекали три дні. То були найстрашніші миті мого життя. Я телефонувала обом на мобільні без перерви. То мамі, то татові. Від нудного монотонного. Абонент не може прийняти ваш дзвінок. Зателефонуйте пізніше. Можна було збожеволіти. А потім наша сусідка, з якою мама приятелювала, Повідомила мені страшну новину про аварію. Сніжана замовкла. Ні, вона не плакала. Схоже, що пережитий біль і ще така свіжа, незагоїна рана. Вже стільки разів змушував її давати волю сльозам, що їх у неї майже не залишилося. Вона беззвучно ридала. Сергійкові дуже хотілося обійняти дівчинку, заспокоїти, але він спиною відчував пильні погляди ровесників, тому не міг дати їм приводу для насмішок. Не стільки над собою, як над подругою, котра встигла у свої 12 пережити жахливу втрату.